د سوره مرسلات نا زمو 90 در سوره شایاتونه مو ویلو او د بازي مرغورو کني نو بارک مرګري درس اوري نه وي دا اخره پارا لګه تفصيلي هواي او بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا اي جمهور مفسرين دي دي کوي چه مرسلات نا هواگان مراد دی مرسلات نا مراد هواگان مراد دی ابازی صلف وید دینا ملائک مراد دی نگو رکا ملائک مراد شنو مانا دادا والمرسلات قسم دیوی زما ورالې ګلو شو ملایکو باندې اورفن په وحي سرا په معروف سرا د الله و مرید د الله نه وه راډي وحي راډي تر دې چې بازذاب ویلی مرسلات نه مراد پیغمبران دي قسم دي زما ما پرالې ګلو شو پیغمبرانو عرفا اے بلا اله الا الله چلا بلا اله النصر طول پیغمبران رالي گلي او کم مرسلات نه هوا غاني مراد شيلك داد جمهور مفسرين او قول له نګور بیاو مانا داسي شي قسم ديوي زمان پرالي ګلو شو هوا غانو چی یوب پې پی در د دعور فن مانا و متتابعتن پی در پیوی دی یوب الپسی فل آس وی فاتی عصفن فل آس عصفن آو کسام دیوی زمان بارتی زرالی لګلو شو هوا غانو باندې اشفن پتی زرا لګلو شراب دینه مراد هوا غانی دی تیزی هوا غانه رولیگی ارس دل دل کی لکالا مخ کی ویلیو فیرشلو علیکم قاش فم من الريح روبلیږي پتا صبح نه داسه هوا چې هر څه بدل دل کی اله لاوي ګوره خبردار شه کلهګه هوا یې نو هر څه به زری زری کړي وي فل آسفاته اشفان قسم دې پاهتی زو رالوتونکو هوا غانو اسفن پته زلوتو شراب وَنَّا شِرَا تِي نَشْرًا اَوْ قَسَمْ دِي پَاغَ خُرَ اُنْكُو مَلَائِكُو بَانِي نَشْرًا الله وَرِيَزِ خُرَي اللَّهُ اِدَا نو نَوْ فلانی فلانِي کِ لِلِي بُوزَي اَوَلْ تَاللَّهَ دَ بَارَانْ فِي سَلَكْنِي وِي یا مُرَاد دَ دِينَمْ هَوَا گَانِ قسم ده پاغ خورا انکو هوا گانو بانی اغا رحمت دا اللہ لر نشرا پا خورو لسرا فرقن او قسم ده پاغ فرق انکو ملائکو بانی فرقن پا فرقو لسرا فمند حق او باطل کې کی فرق کوي یا باجو علماء وای فل فارقات فرقن ولا یک دي رزقنا تقسیمای نیټه تقسیمای او دا غرز کو د نیټه فیصل الله فرمایلی دا فل نو قسم د پا غرو ورون کو ملائک باندې ذکرن و هیلرا د الله پیغمبرانو علیهم السلام ته ویرا دی نو ملقیات د جمی سی غوا مراد سی ملائک دی आवाज وی مراد سی علیہ السلام نه مخ مسممای کو په اسم الجمی سرا دکه اکثر پې غبانو ته وي جبی للی السلام راړیفل ملقییا ځیکرن نو قسم د پاغه مکو چې راړون کېدي و لاره اوذرن ددي د پاه چې د چا اوضر پاتې نه شي چې سبا د اسوکونو وي چېمالله پته نواب اے اللہ دنیا کم گرے عذاب نرا لیگی چی سوک پو یا نی او تاسول سور من اسرائیل کی دھیر دی وما کنا معذبینا حتی نبعث رسولا وی منگ ترغی و قومت عذاب نورکو چی منگ رسول نی را لگنے دی وجن علماء وی اہل الفترت ایودا سه زمانہ د چ سوکشته دی نا چاته حق او باطل خي نو دغه زمانہ د خلق باركي دو علما او فيصل الله ردا پدای با صاحبني اي له چا سوي دي ني دي نو کو پويند شي په مسلې باندې دا شي دور د چ فطرت د چاچا لا حقون وي او نه حق والشتدينا نبي الله عا ابن علي جي ادا عوام يو خبره کوي هم ده قرآن ده مذنه ده خوزان پی پوی الگاری ده تکریباً اکثر اوام وی ویه را پا خواه دم را دینم نو و دو را مسلیم نوی خواه ازابونم نو ناسی ویه که نوی ویه ازگوره کسا پا کسا دینم بیانیگی ازابون ندی ده قرآن ده مذن خبر را ای چی دین نو سو خبر نو نو اللہ ازاب نرا لگلو خوشی تا خبر شو جدا ناروادی او سر ده خبر دونم که نوباش د قانون د لام نه را نی او زران دې د پار چد چاو زر فات نشي ااو ااو نزرن یاد فار د ير ورکول انما تو ادو نل واقع اذا ذمر قسمنا رب كريم د صد فارو خورل وې بي چتا سره وا دکی دشی خامخوا کی کی دن کې له دا دنیا رواني کی الله وا دکړي دا قیامت را روانه او دا مړي بجوند کی او حساب بخایميږي نو دا ذمرا قسمونه د دې د فار او خورل انما تو ادونا ا هغه چې تاسو سری د قیاممت باره کې واده کې دی شي لواون نو خاام مخه د وا کې کې دون کې وصل الله تعال خیر محممدنالی واسحوي جمع